Kukaribu, tuyangazia maisha ya mfalme Leopard wapili o Obelgiji na namna alivyo Kongo kiukatili. King Leopard alikuwa ni mfalme o Obelgiji tangu tarehe kumi mwezi disemba mwaka 1665. Na alitawala Obelgiji kama mfalme mpaka tarehe kuminasaba ya mwezi disemba mwaka 1199. Alitawala kama mrisi na kiongozi alimfuata baba yake aliyetwa Leopold wa Kwanza alikuwa mfalme wa Kwanza wa nchi baada ya kuanzisha kwa taifa hili baba yake aliyetwa Leopold wa Kwanza na mama aliyetwa Louis wa Oles ambaye alikuwa ni malikia wa Kwanza katika historia taifa la Ubelgiji inamaanisha familia hii ilikuwa ni familia tukufu ya mwanzo ya kifalme katika historia nzima ya Ubelgiji kwani wakati Leopold wa pili anazaliwa taifa hili lilikuwa na miaka mitano tu tangu kuanzishwa kwake labda turudi kwenye historia kidogo kwa miaka elfu kadhaa ardhi hii ya Ubelgiji ilikuwa chini ya wa Netherlands na sehemu kadhaa zilikuwa chini ya taifa la Ufaransa na Ujerumani Leopold wa pili alikuona ndugu wa damu wawili waliofahamika kama Philip na Charlotte ambaye alikuwa ni dada yao Ndoa ya mfalme leeopardi wa kwanza na mkewe Louis wa Oles haikuwa na furaha sana, kutokana na mfalme, kuwa na mahusiano mengi ya nje ya wazi na ili kupunguza hasira na machungu, Louis akawa ni mkali kwa watoto na baadhi ya watu wanaomzunguka. Ukiwa ndani ya Ubelgiji na shule za Ubelgiji inafundishwa kwamba, King Leopardi wa pili alikuwa ni humanitarian mfalme mwenye ubinadamu mwingi na alikuwa akitoa misaada, kwa watu na mataifa mbalimbali yenye mbali uhitaji. Hebu tuangazie ni kwa vipi alifanikiwa kuwa mfalme. Inasemekana kwamba kutokana na kuwa na hii ya maisha, Leopard hakuona sababu ya kuwa na furaha au kuitafta furaha kupitia utu, bali aliamua kuitafta furaha kupitia mali na vidyo vya samani. Mara baada baba yake kufariki mnamo mwaka 1865 King Leopold wa pili akawa mfalme mpya wa Ubelgiji. Kisiasa, mfalme huyu hakuwa na umuhimu sana kwa sababu nchi yake ilikuwa ndogo tena na nafasi ya mfalme katika Ubelgiji haikuwa na mamlaka makubwa sana. Lakini Leopold wa pili alifaulu kama mwanabiashara aliyetafuta kila njia ya kuongoza mali zake. Kabla ya mfalme, yani baba yake Leopold wa pili kufariki, alijaribu kwa hali na mali kuifanya ubelgiji kuwa nchi yenye utajiri wa mali na kuheshimika kwa mataifa mengine ya jirani pasipo mafanikio alijaribu zaidi ya mara kutafuta koloni ili alitawale kama alivofanya mataifa mengine ya Ulaya hakufanikiwa kupata kwani hakuwa na ushawishi mkubwa katika hilo aliamini mataifa makubwa kama Uingereza, Ujerumani na Ufaransa yalifanikiwa kwa sababu yanamiliki makoloni ambapo yalikuwa ni chanzo kikubwa cha kupata mali hadimu hivyo akaanza harakati ya kujifunza kwa nchi fulani ndani ya Afrika akatawale pasipo mafanikio kuingia kwa mwanae madarakani hakukuondoa dhamira ya kiongozi aliyetangulia cha ziada ilikuwa ni kutafuta utajiri kwa jina lake binafsi na sio ubelgiji kama nchi Ushirika wa Belgiji katika mkutano wa Berlin Conference mwaka 1184 uliokutanisha mataifa 14 nafasi ya kuita Kongo. Hili lilifanikiwa kwa sababu zifuatazo. Kongo ilikuwa ni koloni lenye mali nyingi na kubwa sana. Hata hivyo, wengi walishindwa kuita Kongo kwa sababu kulikuwa na mpinzani mkubwa kutoka kwa wananchi wa ardhi hiyo. Isitoshe... Ilikuwa na misitu mengi na minene ambayo ilikuwa na wanyama wengi wakali na wadudu wenye kusababisha magonjwa mbalimbali. Wengi hawakuvutiwa na taifa hili la Kongo. Kulikuwa na huyu mwamba aliitwa Henry Morton Stanley. Mwamba huyu alikuwa ni mpelelezi mvumbuzi. Alizunguka nchi nyingi za Afrika kutokana na shughuli zake, alikuwa na habari nyingi sana. Katika barua zake kwa Malkia Victoria wa Uingereza alikuwa akihimiza sana umuhimu wa Uingereza kama nchi kuitalala Kongo huku akiainisha faida watakazozipata endapo watafanya hivyo Uingereza chini ya malikia wakati huo ilikataa kuifikiria Kongo kutokana na sifa za ugumu wake Embedodo likamwangukia King Leopardi wa 2 katika pita pita zake kwenye maktaba kadhaa akakutana na maandiko ya Stanley yenye kuwashawishi waingereza kuitala Kongo. Na ni hapo ndipo alipoiona nafasi na bila yaaajizi akamtafuta bwana Stanley. Alipompata tu akampa nafasi ya kuizungumzia Afrika na hasa nchi ya Kongo. Ndani ya mkutano wa Berlin, Ubelgiji ikiongozo na bwana Leopold II akasisitiza katika kuomba apewe Kongo kwani aliona kuna umuhimu wa taifa hilo kumpokea Kristu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yao na yeye akiwa mtu safi mwenye ni njema na Wakongo amejitolea kufanya hivyo na tena akaahidi endapo ataipata atafanya mazingira ya biashara kuwa rahisi kwa mataifa mengine kuitembelea Kongo na kufanya nao biashara Mfalme Leopold II alifanikiwa pakubwa sana kuwashawishi wadau kwenye Berlin Conference ikizingatiwa hakukuwa na taifa kubwa lenye mzuka wa kuitalala Kongo hivyo akapatiwa nafasi ya kuitalala Kongo kama alivyoomba Ilikuweza kuita kuitalala Kongo vyema ilimbidi aielewe nchi hiyo pasipo yeye mwenyewe kwenda hivyo mtu sahihi wa kufanya hili alikuwa ni mpelelezi Stanley akamfanya kuwa ni mtu wake wa karibu na zamira ikatimia na ili zamira yake ya kutawala pasipo kipingamizi iweze kutimia akaamua kuutumia Ukiristo kama ngao yake ya kuingia hivyo akaamua kubadilisha jina la nchi ya Kongo na kuifanya ifahamiki kama Kongo ni taifa huru kwa Kiingereza ikafahamika kama Congo the Free State ili kutawala vyema na kuona haki zote mfalme akampambinu kadhaa Stanley kwanza akamwamuru kuunda mikataba itakayosainiwa na viongozi wa makabila ndani ya Kongo na mikataba hii iandikwe kwa Kikongo ni mali ya mfalme huyu kutoka Ubelgiji bila ya uelewa wanini kipo ndani ya mkataba wa falme na viongozi wengi wa kimila ndani ya Kongo walisaini mikataba hii pasipo kujua kilichoandikwa ndani ili kuongeza sifa ya Leopold ndani ya Kongo mfalme huyu aliajiri waandishi wa habari wa ambao hawakuwaifika Afrika na kuwafanya wawe wanaandika mambo mazuri yanayofanyika Kongo hasa namna anavyosaidia Wakongo wenye uhitaji na namna anavyosambaza Ukristo huko Ustarabu ukiongezeka ndani ya koloni hilo la Kongo ukweli ni upi ilikuweza kufanikiwa katika kupata utajiri mfalme Leopard aliandaa na jeshi na kuwapeleka Kongo Alianza kufanya biashara, kwa kutengeneza makampuni na kuyapeleka Kongo kuenda kuchukua malihafi kama mpira, zahabu na almasi. Baada ya kulinda, wenyeji zidi ya biashara ya watumwa jinsi alivotangaza kote duniane. Mfalme akaondosha malihafi za Kongo kwa watu na makampuni waliompa pesa na kujiongezea utajiri. Makampuni haya... Yalipewa mamlaka ya kulazimisha wenyeji kuwafanyia kazi ya lazima kama kubeba mizigo na kukusanya mipira misituni. Leopard alitajirika kwa sababu teknolojia mpya ya matairi ilihitaji kiasi kikubwa cha mpira iliyopatikana pekee katika misitu ya nchi za tropic kama Kongo. Wakala wa Leopard walidai la kijiji kilete kiasi fulani cha mpira. Kama hakikuletwa walitoa adhabu kali kwa kusudia kuwatisha wengine. Moja ya adhabu kubwa ilikuwa ni kuakata watu mikono au kuwaua kabisa. Wanajeshi wazungu waliokuwa wanaingia Kongo walifundishwa kuwa wa Kongo si binadamu na wasione ugumu wa wote kuwaua au kuwa fanya chochote kile. Hasa pale wasipoti amri ya mfalme wao ambaye alikuwa ni mfalme kutoka Ubelgiji. Kuna makadirio ya kwamba chini ya utawala wa Leopold Idadi ya wakazi wa Kongo ilipungukiwa kutoka watu milioni shirini na kubaki watu milioni kumi tu. Kabla ya kifo chake mnamo mwaka 1897, mfalme huyu alitengeneza human zoo, ndani ya ubelgiji. Hii ilikuwa ni kama mbuga ya maonesho ambapo aliyochukua watoto wanawake na wanaume wa kikongo wapatao 1267 na, na kuwajengea mfano wa vijumba vipatikanavyo Afrika kisha kuwafanya waishi humo. wazungu wa kibelgiji walitembelea maonyesho haya kwa furaha kabisa waliwarushia karanga na matunda mengine kama ifanyikapo safari wakitembelea nyani au wanyama wengine wa misituni Fungo hawa ndani indogo, wali ya mbuga hii ndogo walitakiwa kukaa nje vibanda vyao muda wote pasipokujali hali ya hewa ya wakati husika na wengi walikufa kwa pumu pneumonia na mafua makali kutokana na baridi na magonjwa mengine. Paka leo hii eneo hilo lipo ingawa limeendelezwa na kuwa jengo kubwa la kumbukumbu za historia kuhusu Afrika na namna Ubelgiji ilivyotawala Afrika. Kifupi King Leopardi wa 2 alimiliki Kongo na mwaka 1908 akaamua kufanya maamuzi magumu ya kuiuza Kongo kwa serikali ya Ubelgiji. Kabla ya kuiuza kwa serikali King Leopardi wa 2 Alikusanya Kusanya kila aina ya ushahidi wenye kuonyesha unyama uliofanyika Kongo na kuchoma moto. Pia alichoma moto kila mkataba alioingia ambao ungeonyesha namna alivyotumia nguvu na mabavu kutawala kiukatili. Lengo likiwa ni kuacha taswira nzuri juu ya kuifanya Ubelgiji kuwa ni nchi yenye kuheshimika kiuchumi duniani huku jina lake likikumbukwa kizazi mpaka kizazi. Katika hili Alifanikiwa kwa shule nyingi na mtaala yake ndani ya Ubelgiji zinafundisha kwamba Ubelgiji kama taifa haijawahi kujihusisha na biashara ya utumwa wa inayoyote ile na tena King Leopold wa 2 ni mfano wa kuigwa na wabelgiji wengi kwani ameifanya Ubelgiji kuwa yenye kujiweza kiuchumi huku akisambaza ustaarabu katika Congo Free State kuna msemo unaosema kwamba nabii hakubaliki kwao Hivyo hivyo kwa leopadi kulikuwa kuna upinzani mkubwa zidi yake. Habari za unyama wa utawala wa leopadi ulienea kwa kasi sana. Na hii ni baazi ya wa mishionari wa na utawala wake ndani ya Kongo. Ulivokuwa huku na unyama uliokithiri kufanyika zidi ya wa Kongo. Wadauhawa wa imani walipeleka barua na picha kama ushahidi kwenda kwa mataifa makubwa kama marekani na ulaya. Tangu mwaka 1193 Kamati za bunge la Uingereza zilifanya utafiti kuhusu halihi ya utawala wa mfalme Leopard. Upinzani mkubwa, pia ulitokandani ya obelgiji na watu wengi waliopata kusimuliwa. Shuhudia, ausoma kuhusu ya na wendele ya Kongo, waliona aibu kuhusu matendo ya mfalme wao. Baada ya upinzani kukua, mwaka 1998, King Leopard alikabizi Kongo kwa sirikali ya obelgiji na alikabidhi kwa kuyuzia serikali na ikawa Kongo ya Ubelgiji kuingia kwa serikali ya Ubelgiji katika kuitawala Kongo kukakutana na madudu mengi yaliyofanywa na kiongozi wao wa wakati huo dunia ilikuwa imeanza kuikubali Ubelgiji kama taifa lenye uchumi mzuri maamuzi magumu yakafanyika ili ilikuilinda sifa ya nchi yao na sifa ya mfalme wao Hivyo wananchi hususani ni watoto na wanafunzi wakafundishwa na kuelezwa mazuri tu yaliyofanywa na nchi yao na pia wao huyo ndani ya Kongo. Inakadiriwa, zaidi ya watu milioni mbili, mpaka milioni kumi, walipoteza maisha ndani ya Kongo katika utawala wa mfalme huyo. Mfalme leopadi alipokufa, mwaka 1199, watu barabarani walishangilia na baadhi walikashifu maiti yake alipopita wakimwita ni mtu aliyelitia aibu taifa lao na ni aibu ya taifa na hayo ndio walikuwa maisha ya mfalme leo padi wa pili na mimi msimulizi wako naitwa George Mirambo utanipata katika Instagram pamoja na Facebook